Aquí estamos de novo os falangulleiros bandesequeiros dispostos entre entretervos con este novo falangullo. Si, sí, amiguinhos e amiguinhas, o que fala é David. Hoxe imos a falaros un pouco sobre Manuel María, homenaxeado este ano 2016 nas Letras Galegas. Para quen non o saiba, é un dos millores escritores galegos. Ola, ola, eu son Estela. Primeiro, contarvos que as letras galegas venen celebrándose dende o 17 de maio do ano 1963, coincidindo co centenario das primeiras publicacións de Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Si, sí, queridos ouvintes, agora fala Helena, e quero engadir ao que dixo Estela que dende aquela dedícaselle o día 17 de maio de cada ano a unha figura significativa da literatura galega, coa única condición de que no ano da súa conmemoración teñan pasado un mínimo de 10 anos dende a data de falecemento da persoa homenaxeada. Pois, moi ben, quen foi Manuel María? Ai, que pregunta, pois fouxe un gran poeta, aínda que tamén escribiu ensaio, narrativa, teatro, creo que máis de 60 obras. Eu sei que no ano 1950 publicou o seu primeiro poemario, Muñeiro de Bretemas, Que listiña me es, e léchelo. Non, pero sí que lín poesías do seu libro, Soños na Gallola. Bo, ese lémolo todos na clase, cada día un poema. Bueno, bueno, non empecedes e imos ao que importa Estamos a falar de Manuel María, María. Ten razón, ocorreseme que para falar dele Nada mellor que o facamos coas súas propias palabras Que vos parece? Si, sí, xa sei o que queres dicir Eu creo que nada mellor que recitar os seus últimos poemas Que aparecen no libro Soños na Gallola Titulado Cando o autor fala de si sí". Vale, vale, que pase logo a nosa Manuel María particular Adiante Eu son deuteiro de, de rei Vi guiña da terra chá Onde aprendín a viver E a soñar con libertad Tenho dos grandes amigos De trato noble e sincero, O caudaloso paimiño E o regate de cepelo Vivín en Lugo en uns anos Conseguín ser bachiller E gastei a adolescencia Entre o a escrever En Lugo atopei pra sempre O meu amor Que é saleta Comigo a vida non pudo ser, máis sentil perfecta. Casamos, quixo o destino, ouce caís a nosa sorte, que levamos moitos anos con a excedencia unha forte. Non sempre fomos galeros, xinxenos e verdadeiros, soñadores, trotamundos, editores e libreiros, profesión, procurador, ano e xercer como tal, pros sempre o xeio de xeoficio dun xeito limpo e cabal. Ai, quen dí, que son un autor prolífico e incontenente. Vengo, sinto e teño mágoa de non ser máis competente. Para que os leades na casa e os disfrutedes na escola escriben con moito amor os meus sonhos na gaiola. E aquí sigo, ledo, ufano, satisfeito en estar vivo. Mentre o tempo me gasta, paseo, leo e escribo. Pois aquí rematamos por hoxe, pero non sin antes facervos unhas preguntiñas sobre o poema que antes recitou Manuel Iño. Escoitade! Como se chama a muller de Manuel María? Podedes mandar as respostas a falangullo arroba Repetimos, falangullo arroba bandaseca punto Si, sí, non gañaredes unha viase ni nada parecido, pero daremos vos un MB moi ben ata o próximo palangullo esperamos vos